مختصنب چره ها رجلن جرا علی یعنی داس یو وسلای چې جار شول دا هغه جواب باندې هغه خبره چې کمه جار شویل دا هغه بنده د مارک نروش اناری نه شان قلبینه دا واقعنه قل کلکلدا او چې وسله ربید ابن شریعۃ الجرهمی د دې درې څوکاله عمر او به اسلام موندو اسلامان سمعه رسول الله او قال غرب شام کې او د خلیفې ما او ماویرز له نه ورته ماته ماویرز له نه ورته واستا خدريس وکاله عمر د ماته تناشنا او خپل بیان کا او ټول ولولو سبا د تاسو مو خو له وره زو حکومت باندې ته د وګ خپل مرخ خاو شکل زور ورسې د مړي خه ول او د مار د حالت دل د تدفین نو زماس سترګې د اوخو نارادہ کې شي امام او شاعر یوه قصیده ول او قصیدې ترر اشعار به خو د انسان تاریخ په لمرګ خپل رتیا دی بیا خیرنۍ شعر اده دی چې دا مرگ امرګ د سیده چې مسافر او پردي خلک و د پسې جالي هغه ته پېژنېمو کو چې خپل کوم نږدې خلک دی هغه د باندې ښه شاله چې اوس په راتلش میراث راتش او چې ما دا که سیده ختمه را چارې ته و چې ته د دې دښ کسې د چاره دغه شاعر پېژنېمو ملچینې نه غواړي چې د قصلاو دا چې خاخ کو یعنی پا جب ایچه کمی خبری کنی پا کھولا اگا پی دا مرک مرسو تشولی جاری شولی خوا اول تا اکا غریبا اکا سړی چې ته تا پی جاری ولی اخپلوان تیو گرده قواننا چی دادا چې چیو لغی پی تیو پی خوش آل دی نما ایر رضیلنه ویل چی واقع دیرا عجیب باقی اول دا مل سو کن آگا العنیز ابن الابید العذریو رجُلٌ نِئَوَ صَلايَ جَارِشُ لَهُ حَلَالِ سَانِي پَجَبَ دَاغَ فِي حَيَاتِهِ پَژواندَه چې کما خبره جاري شو نو ما جَرَع عَلَيْهِ بَعد وَفَاتِهِ نو جاري شو غَ پَغَوَانِڅو پَسْتَ وَ پَارَتَ تاغَنَ او وَلْ أَمْبَارِي وَ اسْنَادِي رَوَايَتَ کَلَ دَ أَمْبَارِي پَخپل سَنَد سَدَه عائشہ مې کَلْبِنَ جواندے پاتے ہو او بید بن شریعت الجرحمی صلات حمیات صنعتا بریسا وکالا و ادرک الاسلام و بیائی من دو اسلام فا اسلمان اسلامی رو و دخلا علا معاویتا بشامو او اراغد ماویر حضی اللہ نو خالا شامتا و هو خلیفتنو شکل آغتو خلیفا و قانا له نغورتو الحدس نبیان کماتا بی آجبن تناشنا خبر مارای تو چی تالی دلی مارای تو چی تالی دلی قال اوال مرر تو زد تیر دم زا تیومین ورز بی قومین پر یو قوم بانی یاد سینون میتن لهم خپل مرغو فلم ما انتایتو الیهم هر کلاچ زوور ورسیدم نو اغرق اغرق را قا تو کې میرادا کشوی آئینا یا سترگ زمابی دو مو او خو سره دمو جمد د دم زموند څه ته لیکي او خو ته فاطمه فل تنما قصیده بیان کتهما فل تهما سلو لیکي د بلخ شهر را نقل کول تک شلا می قولي شاعر په قول شایر څه یا قلب اذن ان کا بشکتو مين اسماء مغرورو د اسماء پتی پدوک ک فرض کر نو شهادت حاصل کا اذکر نصحتتهاصل کااوه حال ین ف نه کللی او م تاسګیرو تا تا او آته د به در کې تا ته په اوغوربانې نصیت اوس چې بیننو سوچ وکهه پیکر وکقع او پرده او خدای داما د دغسه می راته کې سب به په او اوس څکه نصحت ته کاه بیا غورتهورته را روان نه چې بیا نسیت چاله کو ده نه وررک خ بخت تیل خوببي دڅګه دنا سره یې سرونه راځي په مارا د ختاره کولو په تارخ سره تا دې ختاره کو محبت ما اغثو تخفي من احد چې دې چانه د نه پټ کله تا د خپل محبت بر ملای اظهار وکړو دې چانه دی پټو نکړو قد بوختہ په تارخي سره تا ظاهر کو بالحب اظهار دې وکړو قد بوختہ تا اظهار کو بالحب پا اغ خپل مین او عشق سره ما هغه توخفی منهین چې نه دی دا پټکیته چاانه حته جت لکه تر دی چې جاری شوستا د پااره اطلاقد ماض د سپې یو چکرو د سپې یو چکرو سه مقصد دې قاري ااطلا قمههزی به سر مخد دی کار د دی مقصصد دا دی چې ستا خبره جاری شولو دونه خلکو ته ورې دی چې لکه د دی س په پرې دله خبر رویر رو سر چې د کوم کلی پورې دلار دا سپې ته شویو چکر شو سره پخلا شو که حته جات لکه ترد چې جاری شوستا دپاره اطلاق مخاض او د سې سو یو چکرو دوه خلکو ته دا خبره وورې ده خلته ت درې و ما ته درې خلته ت درري پس ته نپ ته نه پو ته نپیژ و ادنالی رو دی کاجل ډېر نه دی نالی رو دی کا قریب ستا ددایت دپاره ام تااخیر یا پاغ کې چ دی ر ووالی دی یاعني کا ته پته نه شته دی او نه به په دی باې ته چاگستان هدایتا استادت سموالی دو پارا چې کم زیده و کمالار دانو اغا دیره نیزدی دا او قارب دا و کل ریده امتی هیتا خیرویاب آغا کی رستواله اغا چه یعنی مرگ و مرگ د دې دا دی ایچاته چه پترنی که سم نینو دا مرگ بی سم کی عبد الرحمن شخصی بیاللو بش ناشنا ساله وال زما یو لښناو داغه خپل ورو داغه د خپل سره کې شوې په راکاجي نوو افلار می مملک دغه خلک خپل خبره کوله چې پلار می مملکې دغه پلار په مرگ نومه خپه خپه په دې و ما چې وس خلک د جنازه د رختی په کې د سوتو خلک به وشت څنور کې په ودره ولال وللته می افلار صاحی جوول ز چې دینو بس دغه غمره سره چې خدای دې ساو وسه کړو په زور روانه خدای شان ته غوړ کانو چې دا ځنقدر ان شووري او دا ساته روان شوندخ په خپل <سؤال> باندې ځغاوله ځغاوله چې شي دا کلیله څخه تاخته نو ته سره پیدایت نه اوغه نسوي میګي نسيده کې دا مر په خپل سره برابره ټیک شو خ فلاست پس است نه پېژنې و ما تدريب تبا و نه اعاجل هچ دیر نس دې ادنال رشتکا خریف ساده د پارا انت هي تاخير یا پغه کی تاخير دې مطلب تاخيرات یا مرس فاستقضر الله خیرن پس واړه د الله را طلب وکد الله نه خیر او ارض ين به او خوشاله وسيږي په دغه باندې نام اوسرو زا دا ارت معیاسیرو ف نام اوسرو پس اررکه چې وخت د تنګوي او زه د د تکلیپ او سر ته ته تکلی چې په کوم وختې په انسان باې کو تکلیب را شي ذا دا ارت معیاسیرو ارت کاوش معسیرو سانتیا دا سانیا د شي را تاشي څنګه مقصې خو دا دا دنیا چېره دا سر دا په شان د جولا د جوولانګې ده په دې سر کې ې او سر سختی ده کنه نه خو د حالا کل زیبانې دي داس تا دا ورې بالاه شي بیا تهه دې پهشال وخت چې پروې به د کلو میچ کا اوس نو دوونه روپۍ د سر د سردي تا د وخت وخت خبرې نو و فبا نامل او سر هر کله چې ی تنګي او په انسان باې تلیپونونه از ادارت میاسي په دغه کتاب شته د اسانتي ولرشه لا په سيما نه الله را وس خير غواره چې په کوم حالت کې په پلانټي کې غاړه د بیل کبا غالي دي تندر وې نه د هغې ته الله پر څه لبانې تیراس کې وسته په خوده وبين المرئ في الاحياء مغتبيتون الوه والرمس تعفوه الااسير وبين وبين م المرئ په دې دوران کې سلاي چې دي في الاحياء په جون کې مغتبيتون خوشاله دک شولا مغتبیتون خوشا لئے اللہ حیات جون طویلے چی مار اسڑی طویل ازاہو والرمسو تافوهو الاعاسی رو دا خو با دی جون کے دیر خوشا لئے خان دے و د دے و خو کائدے خو ازاہو نو بیا غا قبر دے چی دے تافوهو تافوهو یعنی تافوهو الریحو خوا تافوهو ران کې الاعاصير اغه هوا چې ده ال اعاصير اساس اساس اساس څه ولیکي انداته چې هوا ته ولیکي نو اغه وران کې د دې دغه قبر نشانې مکانیم څه کی وران کې ازه هو رمز د دې دغه قبر نشانې تا ال اعاصير څه کی چې د هوا چې وران کې خسته قبر رو دغه ول جوړکلی خو چې ته زواط راشي او خاور مور چې ک ته سره پاس کوبل پر و نو په دی دنیا ک دوه مستیمه کووه بس سوه بعد بار برې دف کا کتی چې بیا برې د دا دو نه غ نوم دی دی بیا بې و خبره نه پېژې او د لران ی کالهغاریب ل ل صیاری په جاړی به په دی او لسییاریو چې نه نه پیژې مسافر خلک به پجا ل ډول پیژې وذو قرابته في الحي مسرور او خاوندان در رشتہداري چې دې په حي پ ژوند دي کې به ما مسرور خوش علي ابو هم له لیدا میراث میرا تفاتشي او مسافر صلى بقي خاپه خدای و عربي چې په تفاتشي ځا به او قالا فقال لرجل ان ما تولي سريعه تعرف من صاحب هذا الشاء اي ته پي جنې چې څوک د خاوند دي شیرونو چاوي وقلت ما تلا عل ان صاحب هو زلمیت البشک کد د مالک او خالق <تصفيق> د شیرونو دا مړای دی الضی دفنناه سات دفنناه که مونخه خود سات او انت الغریب ته پکې د قمصا پره الضی تبکی ته بجاره علیه پدبان دی ولایت یبه اتی تجنین او هاذا الذی خرج من قبر او دا غسلای د چنوی قبر نروو وروتو اقرب الناس د نزد د خلق کی رحمن الہی پر اشتدار کی دیتا ثر رو همم بمایو په مېتون خوحاله دی ف مګې خوحاله دیقاله او ما نو ما ځ لنن ور ته فرمایلله قه تعجیبا تاڅ سره ته نشن ولدي فمانې م ویل دا مه څوکو قالا غو ون ل زار وو دديبل واقعې خلاصه دا چې کري ولاین من لی شری پهصله و زبار سره اغ دی چې څو په سې دغه نهې اوي محلل چې دا وزیرو به م... کل چې خا... دا وزارت ته نو میلاو شهره ډېر غریب یو ورځ چې دته په سپار کې د تکلیف پرشد اورډر وګه شنوا واقع ته لا نو ما سوچه ته نو اکانیزه مو سنا نو اڅه دا شهره نو لپاره شیر کې ولای مرګ نشته چې دا ژوند لخرته ولبدې ژوند کوته خون نشته یو مرګره وسو دا سو عبد الله زبینو اغا چو اوردل او را خبره نو وقفه ولا واخص ولا فخیک لو ته خو ولا ولدا خاطر غزاله دی یو ګډ او د دغه چې د ګون حالات بدل شو دا وزیر چې کوم دغه محمد نبي او د ته چې نه اوسه ش شمال دارخه وزارت وزمان او خریف ټک شو لا اوس وزارت ته میر او د خپل مرګ ری دی خریف نو چې کله دا وزارت ته ورشي دی نو هغه ته خبر ورسېدل چې هغه محللي یارمچې ده او دی نو هغه روان شو دې ته یو خط وکاو او تا ویل چې راشرکی ته خبر وي چې مخکثر روان دي ول ساته خبره ده چې تا د یو زلي لري چې علامه اوت نو با فشتری او المرض نشته دغه نه باڅ هغه ته کاغذ ورورسید نو د وځ اوست ضروري او سهولو کو د رحم اعلان او در خبر اولی دا مصال الّذین و انفقون اموال هم پیسه بید دقتا یا تولیم بیرو بلو او جامعه مامی او یو شه ورکو در خس سلوکی او سوکو او نو کری نو کریم کو چه خبره نو کریم کو نو چه د خوک لخدای دسی که چه دا تانو شید ست گلی دقا خبه دقا در مخلی والا دقا خلقی تاسو لدارو طه یو چه که خوکو با ده چیزان نیخون خپل بچي نه ختات څو خني کنه چې خپل بچو باندې د دال سړخ خري خوته و مسافر کنه زه هغه لپاره كنورې څو سنکي طالب خل بنور ته اسکي خله دعا او لشي کوله چې خوایې ته څه چې دیندار کې کې بوزون چې عمر کې برکات واچې الکریم نیک سره چې دې شریف طړې چې دې لایان صالح هر ويمن او څه احسن الهي چې دې رسنه کې حکان حقان حکيان الوزير المهلهبي حقيقه خلاصې چې وزير مهلهبي سفر قبل سفرك قبل ان يتولى الوزاره مخدا غنا چې حواله شوې ته وزارت وکړه فصیرن جدا یو سفر کی روان غریب و دا تو غری بولر جات فالقيه في سفره نور مخه تشور وېสา فتاتيشو فتا پر سفر کې مشقته عظيما دله تکلیف او تورفش فشتل الرحمن زړيت شو وخت ته وځه خلق څنګه پښته دي خلق مع پوځلته غوخه دا واکه زلته غوخه ته زلدا وکه نو ښه سره ډېر شي نو غکه خوښ شي لته فعلم يقدر عليه نو قدرت پنه مندو فقال ارتجال نو في البديع دا شیر نو ول علامات نو باو الايا نشتريه مرغ يباعو چ خير سيگي فشتريه چزي واخلم واشتري چزي واخلم فهذا العيش نو پس بدي جون کې مالا خير فيه ات خير پک نشتا حال چې در تنچ خو کشي که نه خو پو خو بسې نهشته شته را شي ع اوتون آیا نهشتهې مر لزیزنونخواند نخوا ناک مک نهشته لزیامې آیا نشته دی مکخوا نهاکې ځایې واله ی تی چې خلمه ی تی چې را شيیمته یا م نه چې را شيمتته یو خللینو سنی خلاص کی مال را من الموت دا دا دا دا ما لره منل مووت کري دا بخواند دژون نه بخواند یعنی د بخواند د جونې ووه بخواند د مرگې ورته وخه حالله یو خل سنی چې خلاص کېمال ل را منل مووتل کري د دی بخواند دژون نهته دی نه پسندې د ژون نهما خلاص کې ویل آخواند نه چې ایې والا مرگ نه چې را شي او ماس کې بخواند دژون نهې خلاص کې دا افسر نار کله چې او قبر دلنن و دیتوه تبا ارمان که لو اننی من ما یریه چه کاش زمسطه هی بیتن هز دیویده دیسلی گاوندیه علا رحم المهینو نفسه خرنو خبردار اللہ درحمو کی وغشریب سرک بانی نفسه خرن چه اثیل سلید نفسه خرن چه اثیل سلید یفر رجو بل چله کی مشکل زمعله یفرج بالوفا چله کی په پاداره سره په نکړ سره څو مشکل علا اخی د خپل رور نه ول ده چې څوک نشته دی چې زمات او وفا او کی زمص او پاداریو د خپل رور نه دا مشکل فکر لری کی قال وكان ما هو رفيق نده سره یومل غریو قال له چوی له کی داوته عبد الله پا لما سمیعر کلا چو او رد آغا اشترا لحمن بی درهم اینو ای خستا او وقا پا یو درهم بانی و تباقهو پا خیکو اطعمهو ایاو پا دبانی او خوڑا پا دبانی چو د او خوڑا نمولا مولکت دوادون دواگانی بتوک جو شکور که امناس ایسا او تتشمو او جدوا کوا سم افترق بیدی جداشو و تقلبت بالمحللی تقلبت زردش خوڑلی تاویدالف زده شوخور حالاتو په محلې بانې خواالو حالاتو ثره او مالدارشو شو ثره او مالداره شو شوه تم ما ل ثره سرې ینیماللو سرړی شو واتهولل زاره تهلوزما اوواله شو دی ته غټ زاره ته زاره چېې او زما پهکستان ته چې تهوو را غم شو نو واشرری شو ل نو دولا د م دولا باچ وختهقرفی کو جدا د غریب شو ملګر د ډ زیات جدا ډر زیات فباله غغونو خبر و دغته د زاره د محللهې چېزما وګر وزیر شو فاق صد نو را دی وکلهکه طبباله فیروقاین هلته لالهغته سوکل پهکهطبباله لي کو د ته خپلا دفیرو قاین پرس کې سی ته خبردار قل للوزير ای وزيرتا فادت کا ننفسې ځان قربان قروبانشا تکهه ننفسې ځان میستانه قرببانشا مقالت ته موکرین یا مقالت ته مو کري ما قد نسیې د هغه خبرې د یاد دوللو دپاره مقاله خبرې ته مذکرین موز کر د یادوللو ما هغه قد نسیې چې تاره کلی ده وایيوایر ته و چې ځان مستانه قوربانشه مقاله ته مکرې د خبرې د یاد د د پااره ما قد ن چې غ تا کلې دره کل ده ات ک آیا تا ته یاددي تقولو چې تاویل لژ چې شي تا د ووججه د تنګ او د وجهې د پلیپو د جوون نه علا موتون نشته یا میباو چې خرسیېږي فشتري چې څ کوم واخلاص زه ته لسره دا څه خبره دا پارا راغلی ما چې غه دې یاد وکیر کړی هلم ما وقفا علی قد يرکل چورور شدا غته ته کاغذ زده دا د نړۍ چړې نو اماره له وو ویشا باندې اتي درې مينو کومو کوجه د پارا دسو هو سوادی رحم هو قال فی ثقته ویل کلدیته د کاغذ کې ورتا مصال لذین مثال دا, دا, دا کسانین چې مالهم چې خرجته مالونه په لار د الله کې کوم په شان دتري د داې <سؤال> دغ نم بیا هم بدد سبا <سؤال> سناويله چې راټو کېږي د غ نه ووجې و خوو شفی پلې سومبللهې <سؤال> په وې کې زی می تو ح سلدانې تا دی تا ق ته اوسګوره که نه قې دوچند د شو نه سمه اج بیاره ووبلو خل او ان عامې وورې چې دته فی وفیې او زیتی وککوو د سبتته په خوښني سره لوګي ان چې هغه وسونه نېکي کړل او زه اوس دا غو نه لیدو کړل نا وا والله على عمله و والله على عمله او حواله په دې ته څکار یې دا حواله کوو کارتا